Stal kolem jedné hodiny odpoledne. Doktor Mechorost se zavřel ve své pracovně a dělal něco, co od jeho pacienta vyžadovalo spoustu kvílení a vzdechů. Elánius zaklepal na dveře. Ty se po chvilce na prst pootevřeli. Doktor Trávomil měl na obličeji plátěnou roušku a v ruce držel dlouhou pinzetu. Ano, jdu ven, hlásil Elánius. Nějaké potíže? Není to tak zlé. Hezman Klouzačka měl včera večer smůlu v kartách, to je všechno. Vynesl srdcové eso. A to je nějaká nešťastná karta, nebo co? Je, když velký Tony ví, že vám ho nerozdal. Ale už brzo ho budu mít venku. A pokud byste se chtěl dnes v noci poranit vy, mohl byste to udělat dříve, než si půjdu lehnout. Díky. Mechorost zavřel dveře. Elánius zavřeným dveřím kývl na pozdrav a vyrazil ven, aby si protáhl ruce, nohy a dal si něco k obědu. Ten už na něj čekal, připravený na podnose zavěšeném kolem krku jednoho muže. Teď to byl muž ještě velmi mladý, ale v jeho výrazu bylo něco, co připomínalo krysu, která větří sír za následujícím rohem, ale která očekávala sír i za předchozím rohem a zatím předtím taky. Ale přestože se zatím ukázalo, že je svět plný rohů, za nimiž není žádný sír, je si přesto naprosto jistý, že hned za dalším rohem na něj ten sír čeká. Elánius jen zíral. Ale proč by ho to vlastně mělo překvapit? Co on si pamatoval, vždycky tady ve městě někdo prodával vysoce podezřelé, chemicky zdokonalené vepřové výrobky. Prodavač mu byl velmi povědomý, jen mladší. Tvář mladého muže se při pohledu na neznámý obličej rozářila. Prodavač se vždycky rád setkal s někým, kdo si od něj ještě nikdy nic nekoupil. Zdravím, seržante! Poslyšte, co znamená tehle malá hvězdička? To znamená starší seržant, něco jako seržant s hvězdičkou. Výborně, seržanty, neměl byste zájem o můj speciální párek v rohlíků, zaručeně ani kousek krysí, stoprocentně organický, všechno vepřové předmětím dokunale zbavinu štětín? Proč ne? pomyslel si Elan jeho žaludek, ledviny, játra a větší část jeho trávicího traktu mu sdělovaly nejrůznější důvody, proč, ale on jen zašmátral v kapse, aby tam našel nějaké drobné. Kolik vám dám, pane kol? Elánius se včas pamatoval. Kolik vám zaplatím, pane? A s přehnaným zájmem se naklonil ke štítku připevněnému natácu a dodal kolíku. Čtyří pinci, sirženty. A je to jen pro mě, ať se picnu, že? Usmál se Elánius Bodře. Prosím, podíval se na něj kolik nechápavě. Nic, já jen, že takové ceny vám jistě mnoho zisku nepřinesou, že ne? Že je to skoro, jako kdybyste se zastřelil. Ať se picnu, že? Že je to skoro. Picnul, napovídal mu Elánius zoufale. Aha, kolik o tom chvilku uvažoval? No bude No přesně, je to tak, rýzí pravda, takže si opravdu jednu dáte? Všiml jsem si, že máte na tom tácu napsáno, kolíkovi podniky zal, zajímal se Elánius. Nemělo by tam být napsáno, kdy byly ty podniky založeny. A mělo? Jak dlouho už to provozujete, pokračoval Elánius a vybíral si rohlík. No, počkejte, který tu teď máme rouk? Hmm, myslím, že rok tančícího psa, myslím. Tančícího psa? No jo, tak o tůterka. Ale to je jen začátek, pany. To jen, abych si dal dohromady pár drobných pro začátek. Za rok, za dva budu v tomhle městě opravdu někdo. Věřím vám, vážně vám věřím. Když se pak Eláneo zvedal na další cestu, podíval se kolik na svůj tác. Ať si pícnů? No ať si picnu, jestli neschudnu, Vždy tu prodávám skuru za zadarmu. Ať si picnu, Mumlal si sám pro sebe a zdálo se, že se mu ta slova zalíbila. Pak ale zaostřil na svůj tác lépe a najednou zbledl jako stěna. Serjenty, nejistý ten párek! Elánius o několik metrů dál se zastavil s rohlíkem na půli cesty koustům. Co je na něm špatného? Co je na něm o tolik horšího, než na těch ostatních? Nic, I tedy chtěl jsem říct, že tyhle jsou lepší. Elanius riskoval další krátký pohled na podnos. Párky v rohlíku i rohlíky mu připadaly stejné. Kolíkové výrobky vypadaly často na první pohled velmi chutně a v tom právě spočívalo jejich velké a jediné kouzlo. No, já v nich nevidím žádný rozdíl, potřásl hlavou Elánius. Ale jo, je v nich, jasně, že je v nich rozdíl. Vidíte? No, ten, co máte ví, má konec rozříznutý křížem, jako dvakrát žijou. A ty druhý, ty jsou rozříznutý jenom jednou. No byl bych nerád abyste si myslel, že vás chci o něco připravit, ale když mi ho vrátíte, rád vám za něj dám hmm, kterýkoliv jiný, ale tenhle ten není ten pravej a právě že jak je rozříznutý křížem a, a, a vůbec. Elánios se zadíval mladému muži do očí. Kolik se bude muset dlouho učit onen neproniknutelný výraz přátelské přihlouplosti, který se objeví teprve během o něch třiceti let, kdy bude prodávat své pravé vepřové párky v rohlíku. Zatímco mladý muž v hruze přihlížel, ukousl Elánius z rohlíku dobrou třetinu. Bylo to přesně to, co čekal a nic, co by dokázal pojmenovat. Mňam! Prohlásil a s jistým soustředěním a očima upřenýma na mladého párkaře rohlík na třikrát dojedl. Vy jste tu snidl celý? Zíral na něj poněkud vyděšeně kolík. A co je na tom špatného, nechápal Elánius. Bylo vidět, jak kolíka zahaluje úleva jako kouř oheň ze syrového dřeva. Coži Ní. To je fajn, výborně. Nechtěl byste ještě jeden, abyste tu zajedl za poloviční cenu? Ne, jeden mi stačil až, až. Zavrtěl rychle hlavou Elánius a spěšně o krok ustoupil. A snědl jste opravdu každý kousek? Bez zbytků? Tak to má být, ne? No jo, jasně. Jak jinak? Dojídat se má? No, musím jít, řekl Elánius a vykročil ulicí. Budu se těšit, že se znovu potkáme, až budu mít menší hlad. Počkal, až byl prodavači z dohledu a pak několikrát namátkou zahnul do vedlejších uliček. Potom se opřel ve stínu domovního vchodu o zeď a zašmátral v ústech po onom kusu kolíkova párku, který mu připadal i na párky podivně tuhý. Když jste v kolíkových párcích našli něco tušího, než bylo obvyklé, mohli jste udělat jen dvě věci. Polknout to celé a doufat v to nejlepší, nebo zavřít oči a někam to vyplivnout. Jenže Elánius teď zašátral jazykem mezi dásní a tváří a vylovil na světlo kus složeného papíru potřísněného neznámými šťavami. Pomalu ho rozložil. Rozmazanou tuškou ale stále ještě čitelným písmem tam bylo napsáno Morfeova ulice v 9 hodin večer heslo mečun. Mečon? Každé heslo bylo mečun. Kdykoliv se někdo pokusil vymyslet slovo, které by nikoho nenapadlo, vždycky si vybral mečun. Byl to prostě jeden z těch nevyskytatelných defektů lidského mozku. To ovšem vysvětlovalo tu vinu, již zahlédl v kolíkových očích. Spiknutí. Další zatracené spiknutí ve městě plném spiknutí. Jemu bude někdo něco povídat o spiknutích. A kromě toho o tomhle už věděl. Morfeova ulice. Proslulé spiknutí z Morfeovy ulice. Ha! zasunul promaštěný papír do kapsy a zaváhal. Někdo se tady v okolí snažil chovat co nejtišeji. Zakryt hlukem vzdálenějších ulic byl někde v okolních zvucích prázdný prostor naplněný kradmým dechem. A vlasy na Elániově zátylku se začaly pomalu ježit. Tiše vytáhl ze zadní kapsy zabiják. Tak a teď... Jaké jsou možnosti? Byl policajt a někdo mu šel v patách. Jestliže se za ním neplížil jiný policajt, pak to byl zločinec a navíc dopouštěl tragického omilu, protože on byl policajt. Jestliže ti za ním byli taky policisté, pak patřili k Vindejsovou mužstvu a pak to byli také zločinci a také se dopouštěli tragické chyby protože on byl lepší policajt než oni, i když to byla i většina věcí plavající v kanále a proto by bylo docela na místě dát jim za vyučenou. Jenže na druhé straně zloději v razi, i Vindejsovi muži, jak bylo známo, se za lidmi plížili často a byli v tom určitě velmi dobří, zatímco osoba, která se držela v patách Elániovi, se tiskla tak těsně ke zdem, že slyšel, jak se jí třešatstvo o omítku. To znamenalo, že je to nějaký obyčejný občan, který má něco za lubem a Elánius neměl v úmyslu takového člověka přesvědčovat několika deky olověných kuliček, protože by rád věřil, že on není ten typ policajta. Nakonec se rozhodl. Vystoupil doprostřed uličky a zavolal. No, co je? Zjistil, že na něj upírá oči chlapec. Musel to být chlapec. Příroda by jistě nebyla tak krutá, aby něco takového spáchala na dívce. Žádná jeho část nebyla víc než snesitelně ošklivá, ale celkové spojení působilo mnohem strašnějším dojmem, než by se dalo u součtu jednotlivých ošklivých kousků předpokládat. A pak tady byl ještě zápach. Sám o sobě nějak zvlášť hrozný, ale ne tak docela lidský. Měl v sobě něco divokého, kočičího. Ahm, ozvalo se z té pokřivené a pomačkané tváře. Helejte, tak dávám něco písknu, šéfe. Vy mi zaspíváte, kam jdete, a já zase jít budu po Co Co vy na to? to bude kostovat akorát jeden peněk a to vám dělám speciálku. na lidůch mi čáluje víc, abych jim nešlapal stýn. Elánius na něj dál soustředěně upíral pohled. To stvoření na sobě mělo příliš velké sako od večerního obleku, lesklé mastnotou a nazelenalé věkem a cylindr, který musel pošlapat kůň. Bohužel, ty kousky, které viděl mezi součástmi oblečení, byly až k politování povědomé. To ne, zasténal. Ne, ne, ne. Dělám něco, chafiku? Ne, ne, ne, och bohové, ale stát se to muselo, že? Nemám vkočit pro mecha? Elánios na něj ukázal obvinujícím prstem. Ty jsi noby noblhok, že? Kluk ustoupil. Pak co? nějaký Pak se obrátil, aby se dal na útěk, ale na rameno mu těžce dopadla Elániova ruka. Někteří lidé by s tím souhlasili. Takže ty jsi noby noblhoch syn Markéty noblhochové a mnaty noblhocha. A jo, a jo, ale dámyc neudělal, pana. Elánius se srchnul k očím, které vyhlížely do světa škraboškou mastné špíny. Co takhle čorovat švajcky, otočit soldy, mangelit jako invoš, očíhnout hejly nebo bouchnout čorku? jeho obočí se nakrčilo v nelíčeném údivu. Co znamená obočit celdy? Elánius na něj vrhl pohled skoro stejně udivený. Jak je vidět, tak se mluva ulice za těch 30 let opravdu hodně změnila. To je ukrást peníze, většinou drobnější peníze, ne? Ale hobočá se posažet má blíznout Odpověděl noby a poněkud se uvolnil. A co to vaše, manbelit jako invas? To má být co? Žebrat a předstírat si tom, že je člověk mrzák, tedy invalida. Jo, pak toto máte nějak posunutý, pak po mi říkáme, co hrbata, ale na někoho, kdo je navaj, vám to docela jde. Víte, co to znamená, navalejovat kolečka? Paměť nahlédla do archivu. Úplatek a žilepka pokračoval noby s pokřiveným úsměvem. To může být buď ručně ubalené cigáro, nebo tvrdý chlapík. Býborná, ale co bych se, že nemůžete, toto je pokříšit v herku. Znovu se z prachu starých regálů paměti zvedlo téměř zapomenuté slovní spojení. U malých bohů tohle znáš taky? No to je ale ostuda u někoho tak mladého, jako si ty. Když chce někdo narychlo prodat nemocného nebo vysíleného koně a potřebuje, aby se zájemci choval trochu bujně, vezme kousek čerstvého pálivého zázvoru, zvedne koně ocas a zastrčí mu ten zázvor a pombe vyliš znovu. Vyjekl noby a bylo vidět, že na něj Elánius udělal opravdu dojem. Bude kdo říká, že se projík učíte besně rychle? A ono je to fakt? Byť byste, jako kdybyste se tady narodil? Proč mě sleduješ, noby noblhochu? Kluk k němu natáhl jednu špinavou ruku s dlaní obrácenou nahoru. Některá slova v řeči ulice se nikdy nemění. Elánius vytáhl z kapsy šesti penci. Zazářila v nobyho dlaně jako démon v uchu kominika. Jeden z nich je, řekl a usmál se. Ruku nechal nataženou. – Dal jsem ti šesti penci, zatraceně mladíku. – No bude, dám, dám se myslet na zadní. Elánius chytil nobyho zaklopy saka, zvedl ho, zatřásl s ním, a poněkud ho zaskočilo, když si uvědomil, že chlapec téměř nic neváží. Kluk ulice, takový kriminální polec, pomyslel si. Polec, ano, to je docela přiléhavé. Malý, rychlý, kluský a páchne jako schnělé kapradí a okřehk. Jenže tady v okolí jich žijí stovky, Dobývají si živobytí s vynaložením veškerých sil a často ani to nestačí, i když pokud si Elánius pamatoval, patřil noby k těm nejtvrdším. Dalo se mu věřit asi jako kladívku z čokolády, ale to je v pořádku. Jsou způsoby, jak si s tím poradit. Kolik bys řekl, začal Elánius takticky, kdybych chtěl, aby zpracoval jen pro mě, výhradně a pořád. Bado, já musím myslet na ostatní končovci a... Ano, jenže jsem to já, kdo tě drží jednou rukou pod krčkem, nemyslíš? Noby kýval špičkami obrovských bod dlouhých asi 30 cm a zvažoval svou situaci. Ford? Správně. E, paně co pakovýho, bych se musel denně kouknout na jeho lordstvo. Tolár? No, tak to budeš muset zkusit ještě jednou. Pak teda půl tolaru? Ani náhodou. Tolar týdně. A já ti za to neudělám ze života peklo, které bych ti z něj mohl. A o tom noby nepochybuj. Udělat stovkami maličkostí a nenápadných způsobů. Stále ještě zavěšen v Elániově ruce si noby prohnal hlavou i tohle sdělení. – No já, ale to bych pak byl něco jako chlopatej, že jo? Prohlásil nakonec smazaným úsměvem. No, skoro něco takového, připustil opatrně Elánius. – Panezřelej číslo jedna říká, kde paldové mají skvělý život, máč můžou šlehnout, co chci, a nikdo si je přitom netrouflet, neplout přes prsty. No, to vystihl přesně. Jo, a pak říká, že když si na tebe někde za zabák, pak mu jednu plákneš a zabřeš ho do ančlíku. Až vyrostu, budu paky chlupatý. Kdo je podezřelý číslo jedna? Pak naše máma říká mňátovi, teda našemu fotrovi. Jo, peníze předem, jo, dodával nobis naději v hlase. Myslí, že ano? No jo, pak už má. Správně, ale něco ti řeknu. Spustil Nobyho na zem. Je lehký jako peříčko, pomyslel si. Pojď se mnou, chlapče. Ank Morpork byl plný mužů, kteří žili v podnájmech. Každý, kdo měl volnou nějakou místnost, je pronajímal. A ti, kromě oprav a šití, díky ním se slečna Nitopířivá Pířivá stávala jednou z nejlépe vydělávajících švadlenek ve městě, potřebovali ještě něco jiného, co jim nejlépe dokázali poskytnout zase jen ženy. Potřebovali nakrmit. Bylo tam hodně rychlo jídelen, podobných té do níž teď zamířil i Elánius. Podávalo se tam obyčejné jídlo pro obyčejné lidi. Žádné menu, Snědli jste, co před vás položili na stůl, snědli jste to rychle a byli jste rádi, že jste to vůbec dostali. Nechutnalo vám? Kolem byla spousta lidí, kterým ano. Jednotlivá jídla se jmenovala jako obložená flákota, znouzecnost, vaření úhoři, zacpychřtán, špekové knedlíky, kořeněný puding, klačský guláš, karbanátky, co dům dal, nebo melasový tonda, Všechno klasická domácí strava, která vyplňovala žebra a žaludek tak, že se vám pak těžko stávalo ze židle. Bylo v tom většinou hodně tuřínu, i když to tak samozřejmě být nemělo. Elánio se protlačil k pultu a noby ho táhl za sebou. Křídou psaný nápis pravil všechno, co dokážete sníst za 10 minut, 10 pencí. Pod ním stála vedle obrovského kotle, v němž se v našedlé omáčce převalovaly různé podivné věci mohutná žena. Vrhla na Elánia odhadující pohled a pak očima sklouzla k označení na jeho rukávu. – Tak, co pa pro vás už udělat, seržanty? – zahlaholila. – Jde pa je seržant zrazil. Chodí sem často, že? – Na obědy a večeře. A v jejím pohledu mohl číst, dává se nášup a nikdy neplatí. Elánius pozvedl Nobyho. Vidíte tohle? Tuto? To je vopička? Zapátrala žena. Haha, to je ale framba. Už plýbal se Noby, když ho Elánius zase postavil na zem. Bude sem každý den chodit na jedno jídlo. Dostane všechno, co sní za deset pencí. Jo? A můžu se zeptat, kdo pa to bude platit? Já, odpověděli Elánius a Cinkl opult pultolarem. Tady jsou peníze na pět dní dopředu. Jaká je dnešní specialita? Ucpichtán? Já už se postarám, aby se mu pořádně vyplnil hrudník, až nějaký bude mít. Dejte mu velkou misku. Doufám, že na tom moc neproděláte. Přistrčil nobyho klavici, postavil před něj umaštěnou misku a sedl si naproti. Říkal si, dáma, nehraj si se mnou noby. Můžu si pokyť, pavle, sržampa, zakňoural noby a pozvedl dřevěnou lžíci. Jistě, posluž si a dbej na to, aby snědl všechno. Tak žena, říkáš, mlej by žilet. Stělil mu noby na půl nesrozumitelně plnými ústy tuku a zeleniny. v dáma, každý dřeká madam, Přijela jsem poprvé před pár mesícima z Genavy. A kdy tě o to požádala? Dneska vláno, seržanta. Cože, a to tě jen tak zastavila na ulici? No, já s ním dnešem jako přeabocnou smlouvu, seržanta. Elányus na něj mlčky upřel pohled. Bylo to lepší, než mluvit. No by se nejistě zavrtěl. Poda, pak mě, seržente, popiš. Ona mě leplá. když jsem celý minulej zrak pokusil zrekbírovat něco z paštičky u pasu. Teda do bohrady, seržente, tam má vánu, jako když kopne kůň. Když jsem se probral, dali jsme več, a ona mi řekla, že bys projí mldej muž, jako já, může být vždycky užitečný, třeba jako ucho na ulici. Elánius na něj dál upíral nehybný pohled, ale udělalo to na něj dojem. Neby byl kapsář od Boha. Každý, kdo ho chytil příčinu musel být pěkně rychlý. Vložil do pohledu ještě více zuřivosti. Pak Jo, seržanté, řekl, že když to nebudu dělat, předám mě denní hlídce a když vás práškne nějakej neblesák, jdete rovno v dobáně. To má tedy zatraceně pravdu, přikývl v duchu Elánius. Zase to soukromé právo. Jenže mám nechci do lochu, seržanté, je tam starý mnaták. A ten ti občas zlomil ruku, vzpomněl si Elánius. Ale proč se o mě ta vznešená dáma vůbec zajímá, noby? Jsem co neptal. Proč se mi o vás a o tom, jak jste jel s Antonem ke speciálům a to všečko, povídala, že je to úžasný. A růžina Dlaňová mi pak udává jeden mizornej a abych na vás hodil bako. Jo, a desátník tu ponos z ulice kotevního řetezu ten mi platí půl peny, abych na vás dával pozor. Ale co je dneska půl peňák? No ne, říkám, takže kvůli němu na vás zrovna moc bachat nedávám. Jo, a padej besátník kabátník, od toho paky dostávám penák. Proč? To nevím, pak je mi to řek dneska ráno. Pak je lacinej křeft. No Noby hlasitě říhl, co musím tě drželi v sobě, ne, seržanté. Tak koho mám hlídat pro vás, seržente? Mně. Pokud se ti ovšem vejdu do toho tvého nabitého programu. Bych chcete, abych sledoval vás? Ne, stačí, když budeš dávat pozor, co o mě lidé říkají a tak. Dávej pozor, kdo další mě sleduje. Prostě, abych tak řekl, hlídej mi záda. Dobrá, tak platí. A ještě jednu věc, Noby. Wow, servant, zvedl hlavu Noby, aniž přestal pracovat lžící. Vrať mi můj zápisník, můj kapesník a ty čtyři pence, které si mi vytáhl z kapsy, ano? Noby otevřel ústa, aby zaprotestoval a stán mu vyšplíchl na bradu, ale když viděl záblesk v elániových očích, rychle pusu zase zabřel. Mlčky vytáhl jednotlivé věci z několika příšerných kapes. V pořádku, přikývl Elánius a vstal. Určitě ti nemusím říkat, co by se stalo, kdyby na mě ty svoje špumprnákle zkusil ještě jednou, že ne? Mám se pá! zabručel noby a sklopil oči. Chceš ještě misku? Jen si dej. Já teď musím do práce. Můžete se? Nám má mám. Předžampa! Zvláštní je, pomyslel si Elánius, když se vracel zpět na strážnici, že mu asi můžu doopravdy věřit. No by byl schopný ukrást cokoliv a vykroutit se ze všeho, ale nebyl zlý. Klidně jste mu mohli svěřit svůj život, ale byli byste přinejmenším padlí na hlavu, kdybyste mu svěřili jediný tolar. Od pouličního prodavače si koupil balíček svých oblíbených dusobejlových tenkých panatel. Bohužel, když si je tak nesl v náprsní kapse jen v jejich původní lepenkové krabičce, vůbec to nebylo ono. Když vešel do budovy, hučelo ta v hlavní kanceláři jako v úle. Policisté postávali v malých hloučcích. První si Elánia všiml seržant Srazil a okamžitě se k němu vydal. He, tak máme prácičku, pane V noci se sem někdo vloupal Hlásil a potváři se mu na okamžik Myhl zlomyslný úsměv Vážně? Pozvedl Elánius obočí A co ukradli? Řekl jsem, že něco ukradli Prohodil seržant s nevinným výrazem Ne, to jste neřekl Bohužel to jsem se dal zavést tím Čemu říkáme nepodložené záběry takže ukradli něco, nebo se sem vloupali a nechali nám tady bombonijéru a košíček sezóního ovoce? Ukradli kapitánovi jeho stříbrný kalamář, odpověděl srazil, který byl vůči sarkazmu imunní. jestli chcete slyšet můj názor, tak je to interní záležitost. Horní dveře byly vylomené, ale hlavní zůstaly netknuté. Musel to udělat policista, Elánius užasl nad dokonalým logickým závěrem, který seržant předvedl. No tohle? Policajt, který krade? Ano, je to hrozné, přikyvoval seržant s truchlivým výrazem. Zvláště po tom, co jste nám včera ukázal cestu, jak být poctivý a neuplatní a to všechno. Pak jeho pohled sklouzl Elániovi přes rameno a seržant vykřikl. Pozor! Přišel důstojník. Po schodech scházel kapitán Tilda. Rozhostilo se ticho, v němž se ozýval jen jeho nejistý krok. Něco nového, seržante? Zatím ne, pane. Právě jsem vyprávěl seržantu kílovi, co se tady stalo. Byl bohatě hrytý, víte? Svěřoval se Elániovi struchlivým výrazem Tilda. V našem útvaru na něj každý přispěl takovou sumou, jakou si mohl dovolit. Ta událost je opravdu znepokojující. Chlap, který ukradne něco takového, musí být opravdu velká mrcha. Co říkáte, seržante? Každopádně, přikývil Elánius, vidím, že jste se tady sešli skoro všichni, seržante. Hledali jste všude? Všude... Jediné, co jsme neprohlíželi, jsou skřínky. To je něco, co bychom dělali jen velmi neradit ho, víte, přehrabovat se chlapům v jejich osobních věcech, ale teď už tady jsme všichni a tady kapitán Tilda dohlédne na to, aby to bylo podle regulí, takže i když je to opravdu nechutné, požádám vás kapitáne o povolení k prohlídce. Ehm, ano, jistě, když to jinak nejde, přikývl Tilda. Ten nápad se mi nelíbí. Je to opravdu velmi pokořující, chápete? Myslím, že abychom mužstvu ukázali, že je to poctivá hra, mělo by se začít s prohlídkou našich seržantských skříněk. Tak nikdo nemůže říct, že to nebereme vážně. Ale no tak, seržante, nemyslím, že právě vy byste byl podezřelý. Když všichni, tak všichni, pane, buďme poctiví, odpověděl s výrazem starého poctivce Srazil. Půjdeme tím nejlepším příkladem, že, seržante Kýlo? Elánius pokrčil rameny. Srazil se na něj přátelsky ušklíbl, vytáhl svazek klíčů a mávl na desátníka tabátníka. Tak budeš mít tu čest, Mirko, podal klíče desátníkovi se zářivým úsměvem. Moje skřínku první, to je jasné. Skřínka byla odemknuta. Obsah srazilovy skřínky tvořila obvyklá nevábná směsice, jakou najdete ve většině skříněk, ale v žádném případě v ní nebyl stříbrný kalamář. Pokud by tam byl, byl by za ten jediný den jistě zčernal. Dobrá, a teď prosím skřínku seržanta Kýly, Mirko. Zatímco se policista věnoval zámku, ulpil na Elániovi Srazilův až přehnaně přátelský úsměv. Elánius mu opětoval pohled s tváří nehybnou jako tabule břidlice. Dveře se se zaskřípěním otevřely. Ale bohové, co je to tady? Zvolal Srazil, aniž se unavoval tím, že by do skřínky nahlédl. Vypadá to jako pitel, seržante. Oznamoval mu hlasitě kabátník. A je v něm něco těžkého. No ale tohle, Podíval se, srazil s pohledem upřeným na Elánia. Tak ho otevři, o opatrně, Neradi bychom něco poškodili, že? Zašustila Juta a pak se ozvalo. Hm, teda, jak je to, je to půlka cihly, hlásil Mirko. Cože? Je to půlka cihly, pane. Šetřím si je pomalu na domek, ozval se v té chvíli Elánius. Mezi schromážděnými muži se ozvalo jedno nebo dvě uchechtnutí, ale těm, kterým to myslelo rychleji, se na tváři objevil starostlivý výraz. Věděli to, pomyslel si Elánius. Dobrá, hoši, vítejte u Elániovi rulety. Vy jste roztočili kolo a teď musíte hádat, kam količka zapadne. Seš si jistý? Zamračil se, srazil a obrátil se k otevřené skřínce. Jenom ten pitel, seržanté, vrtil hlavou Mirko. A půlka cihly. A, a nejsou tam nějaká tajná dvířka nebo něco? Zkoušel to seržant Zoufale. Co v tom pytli? Tak to bychom měli naše skřínky, řekl Elánius a zaměl si ruce. Kdo je na řadě teď, seržente Srazilé? A malá kulička běhá dokola, do kolečka a nikdo neví, kde se zastaví. No, víte, já osobně si myslím, že má kapitán pravdu. Není pravděpodobné, že by někdo z mužstva začal Srazil, ale rychle umlkl. Elánius na něj upřel pohled, kterým by dokázal rozklepávat nýty. Myslím, seržante, že když už jsme s tím jednou začali, je třeba to dokončit, vmýsl se jim do hovoru Tilda. Jinak by to nebylo poctivé. Elánius přistoupil ke kabátníkovi a natáhl k němu ruku. Klíče! Kabátník na něj nechápavě zíral. Klíče, desátníku! vytáhl je kabátníkovi z ruky a obrátil se k řadě skříněk. Dobrá, zabručel tak, aby mu všichni rozuměli, začneme s nechvalně známým zločincem policistou Elániem. Otvíral dvířka po dvířkách. Bohužel, skřínky, které by snad mohly zajímat někoho, kdo studoval rozdíly v pachu nepraného prádla a oblečení, nebo zkoumal věci, které vyrůstaly na zapomenutých ponožkách, Neodhalili jediný stříbrný kalamář. Odhalili však ve skřínce desátníka, tračníka, spisek milostný život a příběhy moly Flunderové. Elánius se díval na neumělé a umaštěné rytiny, které knihu zdobily jako na dlouho ztracené přátele. On si tu knihu pamatoval. Pohybovala se po strážnici mnoho let. A jako mladý muž se z jejich obrázků dozvěděl mnohé zajímavé věci, i když na druhé straně se ukázalo, že mnoho z toho, co se naučil, je úplně jinak. Naštěstí kapitán Tilda do skřínky přes Elánia neviděl a Elánius zastrčil umaštěný svazek zpět dovnitř. Pak se obrátil k tračníkovi, jehož uši byly rudé jako pivoňky a řekl přátelsky – Vidím, že studuješ teorii, Frede. To se mi líbí. Ale pamatuj, že dokonalost přináší jen časté praktické cvičení. Nakonec se obrátil ke skřínce desátníka kabátníka. Kabátník ho pozoroval jako ostříž. Poškrabaná dvířka se se zaskřípěním otevřela. Všechny krky se natáhly. Uvnitř byl štůsek poznámkových bloků pár kousků civilního šatstva a malý sáček. Když ho vysypali na zem, ukázalo se, že uvnitř je špinavé prádlo. Překvapen, zeptal se desátník. Ani z poloviny ne tak jako ty, pomyslel si Elánios. Mrkl na kabátníka a obrátil se. Mohli bychom si promluvit ve vaší kanceláři, kapitáne? Jistě, seržante, proč ne? prohlásil Tilda a rozlížel se kolem. Zatracená práce. Elánius mu poskytl chvíli na to, aby těžce vystoupal do schodu, pak ho následoval do kanceláře a taktně zavřel dveře. Takže, seržante, podíval se na něj Tilda a skolaboval do své židle. Díval jste se všude, pane? Samozřejmě, člověče. Promiňte, pane, ale nemohl jste si tu věc náhodou uložit do stolu? A co třeba do pokladny? Nesmysl. Někdy ho sice dávám do trezoru na víkend, ale, ale jsem si jistý, že včera večer jsem to neudělal. Elánius si ale všiml, že mírně znejistil. Elánius věděl, že dělá špatnou věc. Tildovi bylo skoro 70. V takovém věku už si člověk zvykne brát svou paměť ve vztahu k uplynulým dějům jen jako orientačního průvodce. E, víte, pane, z vlastní zkušenosti vím, že když si toho člověk naloží příliš mnoho, může občas podvědomě či automaticky udělat něco, co by ani neměl v úmyslu a taková věc mu pak docela vypadne z paměti. Vím to podle sebe, dodával v duchu, já to taky dělám. Já bych klidně dokázal odložit své klíče v prázdném pokoji a o 30 vteřin později už bych je nenašel. V poslední době jsme byli všichni pod velkým tlakem, dodával. Věděl, že Tilda během dne pravidelně upadal několikrát do spánku a většinou se vzbudil až ve chvíli, kdy mu za dveřmi několikrát hlasitě zakašlal srazil, který mu nesl jeho kakao. Vlastně máte pravdu, samozřejmě, Přikývil Tilda a zvedl k Elániovi zoufalý pohled. Všechny ty potíže s tou zatracenou policejní hodinou, to je velmi, velmi rozčilující. Zapomenul bych si někde vlastní hlavu, kdybych ji neměl tak pevně na ramenou. Otočil se a upřel pohled na zelenou pokladnu. Elánios se taktně otočil zády. Pozvalo se několikeré kliknutí, kovové zaskřípění a pak prudké nadechnutí. Tilda vstal a v rukou svíral svůj stříbrný kalamář. Obávám se, seržante, že jsem ze sebe udělal pěkného hlupáka. Ne, to já z tebe udělal hlupáka, pomyslel si Elánius a tě si přál, aby to byl nedělal. Chtěl jsem ho zavřít do kabátníkovy skřínky, ale to jsem nemohl. Ne po tom, co jsem tam našel. Víte co, pane? Pokoušel se zachránit, co se dalo. Co kdybychom řekli, že to byl takový malý test? Já ze zásady nelžu kýlo. Ovšem vaší nabídky si každopádně cením. Na druhé straně vím, že už nejsem tak mladý, jak jsem býval. Možná už je čas odejít na odpočinek. Musím ale říct si, že už o tom nějaký čas uvažuji. Takhle nemluvte, pane. Nedokážu si vás na odpočinku vůbec představit. No ano, měl jsem si to spočítat sám. Zamumlal Tilda a vrátil se za stůl. Víte, seržante, že si někteří policisté mysleli, že jste špech? A pro koho bych to dělal? Zajímal se Elánius, který si pomyslel, že srazil nosí starému pánovi víc než kakao. No, pro lorda sebevraždu předpokládám. No, nakonec vždyť pro něj pracujeme všichni, ale já svá hlášení nepodávám nikomu jedému než vám, pokud vás to uklidní pane. Tilda na něj upřel pohled a smutně potřásl hlavou. Špech, pech kilo. já vám klidně řeknu, že některé z příkazů, které v poslední době dostáváme, podle mého názoru někdo při nejmenším nedomyslel, co vy na to. Pak obdařil Elánia pohledem, kterým jako by mu hrdě sděloval, tak a teď si klidně můžete vytáhnout do ruda rozžavené palečnice. Elánius viděl, co stojí starého pána veřejně připustit, že únosy, mučení a spěknutí nejsou právě tou nejpřijatelnější vládní politikou. Tilda nebyl vychován k takovému myšlení. Jeho posílali pod vlajkou Ang Morporku, aby bojoval se sírožrouty v Kvirmu nebo s Johnny Klačiánem nebo s někým jiným, prostě s tím, koho jako nepřítele určili jeho nejvyšší velitelé a nadřízení. Nikdy se příliš nezamýšlel nad počestností pohnutek, správností zdůvodnění nebo oprávněností vojenského zásahu, protože takové myšlenky mohou vojáka jen zpomalit. Tilda vyrostl v přesvědčení, že ti nahoře mají pravdu. Proto taky byly nahoře. Neměl duševní slovník, který by mu umožnil myslet jako zrádci, protože tak myslí jen zrádci. Já tady nejsem ještě tak dlouho, pane, abych se k tomu mohl vyjádřit, odpověděl mu Elánius. Zatím tak docela nevím, jak to tady chodí. No, ne tak, jak jsme byli zvyklí. Když to říkáte, pane? Srazil říká, že si vedete skvěle a přýste se do všeho neuvěřitelně rychle vpravil a na někoho, kdo je ve městě nový, že se úžasně orientujete. To byla otázka s háčkem na konci, ale Tilda byl velmi neskušený rybář. Všechny policejní stanice jsou si podobné, pane a město už jsem pochopitelně několikrát navštívil dřív. Pochopitelně, to je jasné. Dobrá, děkuji vám, seržante. Myslíte, že byste mohl celou tu věc vysvětlit mužstvu? Byl bych vám opravdu vděčný, kdybyste... Jistě, pane, to je samozřejmé. Elánius za sebou opatrně zavřel a se běhl po schodech. Muži schromáždění dole se od chvíle, kdy vyšel s kapitánem nahoru, skoro ani nepohnuli. Zatleskal rukama jako učitel. No tak, mládenci, co je to? Neměli jste se náhodou už dávno rozejít na hlídky? Tak hněte sebou. Seržante srazilé, vy ne. Promluvíme si na dvoře. Elánius se ani neunavoval zjistit, jestli ho muž následuje. Vyšel do odpoledního slunce, opřel se o stěnu a čekal. Před deseti lety, oprava, před deseti lety, kdyby byl střízlivý, by několika dobře mířenými ranami poučil srazila o tom, kdo tady šéfuje. A v těchto dnech to bylo běžně zvykem. Když byl Elánius obyčejným policistou, Nebyly rvačky mezi policisty ničím výjimečným. Jenže to bylo seržantu Kýlovi málo. Srazil, vyšel ven a bylo vidět, že ho z části zaplavila ona zoufalá odvaha, která většinou pochází ze strachu. Když Elánius zvedl ruku, trhl sebou seržant, srazil, jako kdyby ho uhodil. Doutník? E Já nepiju, ale není nad dobrý doutník. Já, já nekouřím, hleďte, co se týká toho kalamáře. A víte, že si ho sám strčil do pokladny, už klíbil se na něj Elánius po baveně. Vážně. A pak na to zapomněl, přikývl Elánius. Každému z nás se to občas stane větroměchu. Myšlenky se člověku začnou toulat a už si nikdy není tak docela jistý tím, co kde udělal. Elánius nasadil přátelský úsměv. Bylo to lepší než déšť ran. Kromě toho oslovil srazila jeho křestním jménem. Srazil ho nikdy nepoužíval a na veřejnosti už vůbec ze strachu z paniky, kterou by mohlo vyvolat. No, tak jsem si pomyslel, že vám to řeknu, abych vás uklidnil. Seržant Větroměch srazil nejistě přešlápl z jedné nohy na druhou. Najednou si nebyl jistý, jestli mu právě něco prošlo, nebo jestli naopak do něčeho jiného nezapadl ještě mnohem hlouběji. Řekněte mi něco víc o desátníku kabátníkovi. Srazilova tvář se na jeden agonizující okamžik změnila v kalkulačku. Pak ale použil svou obvyklou taktiku. Když máte dojem, že se vám v patách žene smečka hladových vlků, schodte někoho ze saní. Mirko, pane, je to pracant to, jo, odvede svou práci, ale je mazaný a, a nespolehlivý, teda s dovolením mezi námi, pane. Jakým způsobem? A nemusíte mi říkat, pane větroměchu. Rozhodně ne, když jsme sami. Myslí si prostě, já pán, ty pán, jestli víte, co ti myslím. Myslí si, že je stejně dobré, jako kdokoliv jiný. V tomhle směru jsou s ním potíže. Takový místní všechno vím, všechno znám. Byl jsem v jaka začistánu a doma mám opičku? Něco takového. jo. Sympatizuje se vzbouřenci. Srazil s hranou nevinností, obrátil oči k nebi. Je to možné, pane, jenže já bych nerad někoho dostal do maléru, chápete? Ty si myslíš, že špicluju pro nepojmenovatelné, pomyslel si Elánios. A teď mi předhazuješ kabátníka. Ještě včera si ho navrhoval k povýšení, ty odporný čarevé. Myslíte, že stojí za to trochu si ho pohlídat? Rozhodně, pane. Zajímavé, zabručel Elánius, protože tohle slovo vždycky v nejistých lidech vzbudí další obavy. A Vesrazilovi rozhodně obavy vzbudilo a Elánius si pomyslel, můj bože, co když se veterinary takhle cítí pořád? S pár hochama vždycky po všichtě chodíme k prokopnutému bubnu. Mají tam otevřeno 24 hodin denně. Napadlo mě, jestli byste... Já nepiju. Aha, já, já vím, jistě, říkal jste to. Já bych teď měl sebrat mladého sama a vydat se na hlídku. Rád jsem si s vámi popovídal větroměchu. Prošel kolem seržanta, aniž se ohlédl. Sam stále čekal v hlavní místnosti, ale připojil se k Elániovi ve chvíli, kdy starší seržant proplul kolem.